La Voslovia a 172 a fiilor împărăției către Domnul Isus Hristos, Domn al Biruinței, aleluia, slavăție doamnei e Doamne Hristos, Domnul Domn al Biruinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă maslinul neamului nostru, ca un curcubeu, a crescut și ochii lui de soare, mari ca la ai făcut, aleluia, a ți e Doamne Domn al Biruinței, te iubim și îți mulțumim, Fiindcă dintr-un curcubeu, corana cu măslinului neamului nostru ai țesut și cu flori de argint, din raze de lună l-ai umplut, aleluia slavă ție, Doamne, Iisuristoase, Domn al Biruinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mirul sfințit al iubirii, din rodul măslinului neamului nostru ai primit și din binecuvântare l-ai mulțit, aleluia slavă ție, Doamne, Iisuristoase, Domn al Biruinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă o cruce din măslinul neamului nostru cu slăbiile hoardelor de tăltar și tălhare ai lumii ai întocmit. Aleluia, slavăție Doamne, să domnul Domn al biruinței, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din măslinul neamului, ca o pecete de stea, legea ta ne-ai săpat, de aceea crucea noastră ca o poartă, la cer deschisă, mereu a stat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus domna Domnul al Biruinței, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă pe cranga de aur a măslinului neamului nostru, Porumbelul Duhului Sfânt s-a așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Domnul al Biruinței, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă rădăcina neamului nostru, nemișcată, Ca biserica ta ai păstrat, când gria cu valuri de neamuri ai frământat, aleluia slavă ți Doamnei săristoase, Domn al Birvinței, te bine și îți mulțumim, fiindcă maslinul neamului nostru, ca o vie binecuvântată, rodem berșugat pentru împărăția ta dat. Aleluia slavă-ți-e, Doamnei săristoase, Domn al Birvinței, te bine și îți mulțumim, fiindcă maslinul neamului nostru, prin focul războaielor l-ai purtat. Dar rodul tău e în el necurmat. Aleluia, slavă ție, e Doamne, Iisus, toate, Domnul Biruinței, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă maslinul neamului nostru cu rugăciune de slavă și iubire te-a așteptat și de rodul lui te-ai bucurat.